Налилися груденята, набубняві черешеньки. звідки прийшло ядвізіце слово, невже від Тимоша почула ще замолоду. Лоно стало тугим, губи повнішими, хоч тілом сашуня схудла і витяглась. Але тіло то тільки сота часточка від того, що може щитати матуся з очей дочки. І Ядвіга Квасніцька побачила в тих синьо-сірих очах таке, про що боялася і думати. Вона її нічого не питала, більше розпитував Тимофій. Ядвіга ж мовчки дивилася на дочку, дивилася, як вона з ножем і виделкою їсть свою улюблену ковмачку, згадковий смак якої схований у приправі, що її Ядвіга робила із кукурудзяних рилиць, розтирала на порох сухі коси кукурудзяних качанів і додавала в підливу. При світлі двох лойових свічок з газом тепер стало сутужно, двіга милувалася аристократичними манерами дочки, хоч на її обличчі не було й тіні замилування. Її лице було як замерзла у брижах ріка але їй подобалася, як Сашуня їсть, як рівно тримає спину і голову, не горблячись над тарілкою, як делікатно п'є чай. Ядвіга думала, що доня таки взяла щось і від неї, уроджене шляхтянки Ядвіги Квасніцької. Хоча вона давно стала явдохою. Так її перехрестив Тиміш, цей мандрівний дяк Гайдамака, котрий тридцять літ тому прибився в їхні краї з Чигиринщини, він казав, з Холодноярщини. Примандрував на її голову білобрисий, вії білі, бо рідка біла. Не знати, чим він і спокусив її, від зікорну шляхтянку Ядзьм. Ну, вона знала, чим він її привернув, але ж того людям не скажеш, не поясниш, чому побігла за ним, як ногу вломила. І народила четверо синів та п'ять дочок. Правда, на стоню побив родимець ще не мовлям, але жодне з них не почуло собі маминої крові. Усі пішли в батька, вдалися у гайдамаку, що втік із Холодноярівщини невіть від кого. Тільки я ядвізі, що було там у них таємне товариство, За яке йому світила каторга. Отож, мовчок. Мовчок той мовчок, Але ж і дітей виховав так, Що в Єдвіги часом мороз ішов по шкірі. Їм ще молоко на губах не обсохло, А слухали про козаків, Про байду, хмеля, трясила, залізняка. Нім би казочку про курочку рябу чи коти горошка, а він, окаянний, бере кобзаря і читає гайдамаків». Коли доходив до того місця, де Гонта ріже своїх синів, Ядвізі здавалося, що він, навіжений, зробить те саме, хоч вона ніколи не католичила їхніх дітей. Але в тимошали це робилося хижим, він схоплювався на ноги і, відклавши книжку та зводячи вгору кулаки, вигукував Шевченка уже по пам'яті. «Панове громадо!» – звертався він до своїх дітей, які сиділи рядочком і лупали на нього переляканими очима. «Я присягав, брав свячений різать католика». Тиміж показував п'ятірне, як він брав свячений і знов запитував у дітей. «Сини мої, сини мої, чому ви невеликі, чому ви ляха не ріжете?» І тут Ядвіга здригалася, почувши жалібний голосочок малого миті. Дитина також уже знала ці рядки на пам'ять. «Будем лізать, тату!» Тимі ж Гонта скаженно заперечував, «Не будете, не будете, будь проклята мати, та проклята католичка, що вас породила, Чом вона вас до схід сонця була не втопила?» Малеча тремтіла, як осикове листя, А там, де Гонта махнув ножем, і дітей немає, дівчатка починали плакати. І що цікаво, цей анахтемський дяк Гайдамака теж витирав сльозу. Ядвіга довго гнівалася на ці тимошеві читання, на те, як він грубо виховує дітей, а потім упіймала себе на тому, що в глибині душі вона вже пишається своїм чоловіком – що він не такий, як інші, і прийшов він у їхні краї не таким, яким побачили його поліщуки. Босий, обдертий, змарнілий. Мав у торбі лише Біблію і кобзаря. Ні, він приніс на своїх плечах увесь холодний яр з його мотроненим монастирем і гайдамацькими скарбами. І тепер, милуючись своєю донею, Її умінням триматися не про людське око, а наодинці з собою, Ядвіга Квасніцька думала, що Сашуня таки чимало взяла і від неї. Так, ти між вставив дітям свою гайдамацьку клепку. Але щодо шляхетних манер, жіночого фасону і лоску, то це вже, вибачте, від мами Ядвіги ніяких зайвих слів, жодних теревень там, де все зрозуміло, ніяких дурних жартів там, де не смішно. Тільки горда подстава голови, строга лінія шиї, тонкий вигін руки, зосереджений погляд, у якому Ядвіга помітила, з'явився тривожний блиск. «Я бачила Степана», – раптом сказала Саша. Батько звів у гору сиві, наче посипані попелом брови. Мати дивилася десь далеко перед собою. «Де?» – спитав старий. «У Янівці». «Де ж я його ще могла бачити?» «Ти була в Янівці?» «Так, сьогодні». «Як він?» «Добре», – сказала Саша. «Саме відправив службу. Я теж була в церкві». Просив передати вам вітання, каже, що скучає за вами. Скучає. Старий налив у блюдце чаю, голосно відсорбнув. Недавно бачив бабуру. Казала, щоб ти прислала людей. Вона заготувала вам дещо. Ми сьогодні проїжджали, сліпчиці. Василина Бабура, найперша і найзаможніша ткаля в окрузі, Жила у сліпчицях і дуже давно виручала соколовців з полотном і білизною.